Відділ лода, гонячи поперед себе захоплених коней, відходив за річечку. За ними, указав списом напрямок наступу Ларі, і першим попчав по слідах лодового війська. Біля річечки Ларі побачив, що супротивник на тому березі збудував укріплення. Насипаний з глини вал, увінчений плетеним із лози, Плотом. Тож, якщо на них нападати, доведеться просто з річки дертися на вал, а ті будуть легко у них влучати з луків. Ні, треба відступати. Ларі відвів своє військо у недопалений табір і скликав військову раду. Довго радилися. Ні до чого не додумалися – і, зрештою, виставивши варту, полягали спати. А вранці Ларрі і його військо розбудили зловісні, огидні, по той деренчливі, тупі, ошелешуючі, схоже на сичання гадюки і гавкіт скаженого пса звуки, від яких можна. Збожеволіти, з півночі, з заходу, сходу, свист кістяних дудок і гупання бубнів із цапиною шкури. Ранове військо наступало з трьох боків. Ларі затиснув руками вуха, щоб не чути цієї страшної музики. Головне не піддаватися паніці, не дозволити своїм воїнам побігти. Адже за всіма ознаками перемагати має він, Ларі, а не цей земляний черв'як Ран, у якого заледве дві сотні війська, причому лише кілька десятків має мідну зброю. У Ларі ж три сотні добре озброєних досвідчених вершників. Схоже, вони розділилися на три частини і, наступаючи одночасно з трьох боків, під музичний супровід намагаються зламати волю суперника. Але він, Ларі, не піддасться. Якщо вміло зорганізуватися, можна розбити їх поодинці. Але по кому вдарити в першу чергу? Ларі поклався на вищі сили. Він зняв із шиї і розв'язав свій нагрудний оберіг, витягнув із жилки три камінці намистинки синьої, білої та чорної барви і поклав їх у найменший похідний горщечок. Трохи потрусив його, прикриваючи рукою отвір, попросив сприяння духів каміння і, відвернувши голову, витягнув одну намистинку – біла. Отже, вдарити треба по відділу рана. Це не сподобалося Ларрі, бо схоже, що події повторюються. Так воно й сталося. Ранові воїни наступали, наступали, а коли на них кинулася стипова кіннота, розвернулися і утекли за яр. Те саме, що й вчора. Зробили групи Лока і Лода. Ларрі повернувся у табір, Остромив спису землю, жбурнув у траву свій шолом із турячого черепа і почав люто гристи кулаки. Цей свинопас ран знущається з нього. Наче на підтвердження цієї думки підійшов Чатовий і сказав, що від рана скачуть два вершники з білою платинкою. Мабуть, хочуть вести переговори. «Нечистий дух хай веде з ним переговори», – хотів сказати Ларі, але, подумавши, стрибнув на коня і разом із сотниками вирушив на зустріч ворожому посольству. Це був Лок із одним бійцем. Вони зупинилися за десять кроків одні від одних, і Лок, піднісши догори праву руку, врочисто промовив. «Ран степовий» вождь людей сонця, що світить яскраво, верховний жрець великого сина Бога на ім'я Один Є, правитель Рангорода і покровитель усіх хліборобських громад на схід і на захід, на північ і на південь, головний зверхник пішого і кінного війська, непереможний воїн і найкращий мисливець краю, звертається до тебе, Ларі, сину вождя Ура. Гларі, вождь і син вождя, почав відповідати Локові один із сотників, найбільший воїн степу, непереможний боєць і найвправніший мисливець, володар усіх земель від Великої ріки до Зелених гір, вірний великої матері і улюбленець вищих сил та усіх духів, очільник усього кінного війська, зверхник людей вепра і оборонець усіх громад на всі чотири сторони світу, готовий слухати послання орача і пастуха Рана. Лук надувся, але я продовжував говорити по-посольськи. Ран, степовий, вождь і все сказане раніше, пропоную тобі, Ларі, укласти перемир'я на три дні, а за цей час хай і ви, і ми поміркуємо, як чинити далі. Воювати до повного знищення наших військ, чи помиритися і розділити край між вами і нами? Чи пристає на таке вождь Ларі? «Син вождя Ура». Ларі про щось пошептався зі своїм почтом, потім наперед виїхав сотник-переговорник і прокричав. «Ларі, великий вождь і все, що ви щойно чули, пристає на вашу пропозицію, бо розуміє, що... Тогому намислення Рану потрібно аж три дні, щоб збагнути, що воювати з непереможним військом Ларі Великого – марна річ. Бо кожен, хто підніме свою кам'яну сокиру проти воїнства Ларі, загине від мідного леза. Тож хай Ран думає три дні, а потім хай здається з усіма своїми землекопами, якщо не хоче, щоб усі вони разом з ним – Гуртом відправилися у терен мертвих. Лок почервонів, проте у сварку не вступив, а підняв на знак згоди праву руку і мовчки поскакав до своїх. Того ж вечора, таємно, щоб не вгледіли ворожі розвідники, Ран із двома бійцями вирушив у Рангород.